1844. Pozsonyi napok Újra kihajtott az ág, fiatal sudarai erőteljesen fejlődének, és az ázsiai faj, mint későn termő fa, 800 után olyan nemzedéket teremtett elő, melynek nem bírtak jellemzőbb nevet adni, mint ifjú Magyarország. Forduljunk a pozsonyi tömeg közé, s a legösmerősebb alakot kövessük, vele úgyis egy másik ösmerős van összekapaszkodva, ez a kettő együtt Szántai és Tapadó bácsi. Gőzhajón jött, uram bátyám! Már mit csináljak? Az egész világ kicsúfolt, hogy nem merek ráülni, tehát már rösteltem pozsonyik, hajtani a lovat. Csak hogy itt van, édes uram bátyám, legalább színről színre láthatja az ország jeleseit. Aztán ennyi okos ember kezén is keresztül ment a hivatal képesség. Megmondtam, uram bátyám, hogy az én fogadott fiam még hivatalba jöhet, ha akar. Csak örülj neki, majd még szűrös vice ispánunk is lesz. Nem bánom, ha pokrócban jár is, uram bátyám, csak magyar ember legyen. No, csak még deresre ne húzasson. Még azt is eltűröm, csak magyar ítéletre magyar hajdú vágjon. De már nem szivódom veled, mondja az öreg, kifogyva a türelemből. Hanem, ha már itt vagyok, vezesse az országgyűlésre. Szívesen, uram, bátyám, mondja Sándor, karomfogván az öreget, és hogy kényelmesebb helye legyen, maga mellé ültette. A karzatok megtelének már korán, a hölgyek karzatán az ifjabbi grófnő mellett két fiatal hölgy ül, s az egész terem látócsövei feléjük irányoztatának. Már csak így magam is elüldögélnék, mondja tapadó, mikor ennyi szép fehér néz az emberrel szemközt. Gondolja, uram, bátyám! Persze, hogy gondolom. Ha nem azt a két fiatal lányt, nem össz az egyik egy bécsi bankár lánya, a mellette való pedig az enyém. De már, öcsém, szemedbe mondom, szép lányod van, s ha nőtlen volnék, mindjárt kérő a háznál. Későn volna bátyám, már el van jegyezve. Vajon kinek? Fogadott fiamnak, mondja Sándor az öregnek. Ebb hiszi, mondja egész határozottsággal az öreg. Becsületemre, kedves uram bátyám, a fiút vőmnek választottam. No, ha édes édesapád élne. Megölelne, kedves uram bátyám, mert hisz, amit én cselekszem, az csak az öregnek bölcsessége után teszem. Öcsém, ne beszélj nekem, megbánod még ezt. Hát nem saját elveim szerint cselekszem? Jól van, jól, mondja az öreg hanem az orvos sem veszi be azt az orvosságot, amit preskribál. És én nem bánom meg, csak becsületes ember legyen. Bene, bene, hanem azért vőd parasz gyerek, ha még százezenszer hivatal képes is. Dühünk az öreg. Aztán voltak éppen, micsoda ő most? Éró, Úgy. Mondja az öreg gunnyal. Hát kinél írnok? Író, uram, bátyám, író! Noisz, értem. Író vagy érdok, az mindegy. Van egy kis különbség, uram, bátyám. Az írnok annyi, mint íródiák, az író pedig tudományával keresi kenyerét. Hát már ilyen státus is van az országban? Hála Istennek, már ilyen is van. Ez sem hallottam még, mondja az öreg. Hát, kedves öcsém, aztán könyveket csinál az a fiú? Igen, s annak idejében szolgálok példányal az ő munkáiból. Csak már valami donációt szerez neki, öcsém. Van már. Ő felségétől kapta? Igen, a felséges úristentől, mégpedig születése napján az ész. Jaj, öcsém, nem lehet arra semmit intabulálni. Nem az igaz, hanem a Jégeső sem veri El, kedves urambátyám, végzi be a szót szántai, mint hogy az elnök megnyitá az ülést. A terem csöndeseblőn csak még annyi susogást lehetett hallani, hogy a későn jött szomszéd megkérdé szomszédját, vajon ki az a gyönyörű két lány, ki a karzaton van. Az elnök megszólamlék, előterjeszti a tárgyat, az a Pont Pont Pont megyei Indítványt X. Pont, pont pont Bécsi bankár honosítása véget. A megyékben népszerű élőn a dolog, s a kimenet erről nem lehet-e kételkedni, csak a formaságok szükségeltetének ezokból olvastaték föl a folyamodvány, melyben nagyszerű alapítványok ajánlata mellett következő hely fordult elő. És hogy a nemzet iránt hálámat még inkább kifejezhessem, Ünnepélyesen ígérem, hogy egyetlen lányomat nő csak magyar embernek adom. Keresztül tört a szó a tömegen, s a lelkesült hallgatók riadó Éljenben egyesülének a megtisztelő szónál, s ekkor az egész nézővilág a hölgykarzat irányába fordult. – Hová néz, uram bátyám? – kérdi Szántai tapadót. – Hová nézek? – mondja Amaz. – Ha már eddig jöttem, öcsém – Legalább látni akarok valamit. Leány, leány, aztán addig van, véli szántai. De bizony, uramöcsém, jól esik a szép a szemnek. Tehát ez az a leány, bátyám, kit a gazdag apa magyar legénynek szánt. Bizony, gyönyörű teremtés. Hát mit gondol, bátyám, bevegyük-e magyarnak az apját? Elhozza a pénzét, mondja tréfálva az öreg. Tudni való dolog, mondja tréfáva szántai. No hát be kell híni, hanem jól betegyétek utána az ajtót, hogy se maga, se a lány vissza ne mehessen többet. Az örömzaja gyűlés végéig nem csillapult, annál inkább, mert az elfogadás ellenzés nélkül keresztül ment, de hátra volt még a felső tábla. Mielőtt tárgyalásra kerülne a dolog, keressük föl a nagyurakat saját gyűlőhelyükön. Midőn a karok és rendek izenetére rákerült a sor, nagy uraink között szerű izgalom terjedt el, és meglehetős párt alakult az ügyet megdönteni. Ez pénzes zsák, mondja Gunnyal az egyik. Közelebb akar férni hozzánk, mondja hasonló Gunnyal egy másik. De ugyan ki fog bellette szót emelni, kérdi a harmadik. Ha más nem akad, én, szól a majoreszkó. Szép lánya van, az igaz. Jegyzi meg az első. Tudod mit? Mondja a második. Egy föltétellel mellette szavazok. Én is. Szól a harmadik. in invizisz, én is. Mondja még egy. Ad hallom a föltételt. Szólt a Majoreszko, kit már nagy csoport vett körül, köztük saját testvére és unokaöcse. Ved el a bankár leányát. Nem szándékon megházasodni, válaszol a majoreskó. Jó, mondja az indítványozó. Változtassunk a föltételen! Nem bánjuk kiált a többi. Ha e körben találsz egyet, kielveszi mellette szavazunk. A majoreszkó önkéntelenül környezetére nézett, és hol szinte megdöbbenve nézett unokaöcsére, ki hold halaványlőn a körülnézés alatt. Én elveszem! mondja a fiatalember bátja felé nyújtva kezét, mit az elfogadott győztél! mondja a tömeg, és a két testvére vendégszeretetet erkölcsénél nyújt a legelőször jobbot.